Ця ця сцена була для мене дуже прикра. Міна також сиділа поряд, бліда і гарна, мов перший сніг, що часом восени цілує останні квітки і відразу стає гіркою водою. Зауваження видавця «Муре, муре, знов ти плагіат!» У дивовижній історії Петера Шлеміля герой книжки змальовує свою кохану, яку також звуть Міна, цими самими словами. Я мовчки розглядав їх обох, матір і дочку, і ця остання здавалась мені незрівнянно кращою, а оскільки закони нашого роду ніколи не вважали близьку спорідненість перепоною до одруження? Мабуть, я зрадив себе поглядом, бо киць, -киць здається, вгадала мої найпотаємніші думки. «Варваре!» – крикнула вона, швидко підскочила до міни і міцно пригорнула її до своїх грудей. «Варваре, що ти хочеш вчинити? Як? Невже ти міг би знехтувати це закохане серце?» І до одного злочину додати ще й другий. Хоч я зовсім не розумів, яким злочином кицькиць коле мені очі і які має до мене претензії, та все ж таки, щоб не псувати радощів, якими закінчились поминки, вирішив зробити гарну міну при поганій грі. Отож я запевнив до нестями розлючену Кицькиць, -киць, що мене ввела в оману тільки невимовна подібність міни до матері, і в моєму серці, мабуть, спалахнуло те саме почуття, яке я лелію до неї все ще прекрасної кицькиць. Вона відразу витерла сльози, сіла поруч зі мною і завела таку щиру розмову, ніби між нами не було ніяких чвар. До того ж, юний гінцман запросив чарівну міну танцювати. Тож можна уявити, в якому неприємному, нестерпному становищі я опинився. На щастя, староста Пуф нарешті забрав киць, киць на останній танок, а то б вона могла запропонувати мені ще й не таке. Я тихенько вшився з льоху нагору, думаючи, завтра буде відніше. Ці поминки я вважаю поворотним моментом у своєму житті. Ними завершились місяці мого навчання і почалося нове життєве коло.